45 anos amb tu Galegos no baixos la besou a no agente do eu miro para ele se quedou do que donde todo so, é que do que eu miro para ele se usando a calor se si a dúvida atrapase e que responde They no. no. legos Novach con Armando Fernández y Julio Coghill. Gama. Escala. Baixamos a música para recibir a Miriam uh -huh. Miriam, que é da Asociación Rosalía de Castro Que va ah, nos dar unha noticia xa, dixemos, non? Pero que agora vainos nos ampliar vai la máis Vamos a lá Miriam, moi boa tarde Boas tardes, que tal? Del, como estáis, Silvio? Como estáis, Armando? Muy, muy, <risa> muy ben, bueno, Moitísimas gracias por atendernos E eh, eh, eh, bueno, felicitacións polo traballo que estáis a facer Porque eh, o, o sábado é festivo na asociación eh, de, grande, de grande celebración, non? Así é, sí, sí Nada, vamos eh, xa de veitinhos pa celebración do noso magosto uh -huh. eh, Bueno, como cada ano Como capa, ah, no, este ano se cabra con un chisquiño máis de, de agarimo e para mí un pouco máis especial. Eh, vamos celebrar o noso magosto e eh, vamos ter castañas de, de unha zona Que precisamente, eh, bueno, teño que decir que a miña casa ¿no? Que é un pouco de onde son eu Pero que sí, eh, de brao sofri moito cos lumes E eh, que, Co bueno, falámoslo na xunta eh, E oi, esto que se poda axudar pois, pois sempre Hombre. algo... O, o non son a Niño Darea entonces este ano as castañas serán da zona de, de Berín, do de Ríos Que son castaña boísima De Ríos, claro eh, de, eh, de esa zona Castañas de paredes Exacto Desas justosas Casi por decir uh, sí, eh, eh, Grandonas duzonas, sí. Claro que sí Será sí. pois, o día oito No local do Carrega Rafa da nos asociación hmm. e Teremos pues, como asempresas A sempre, esa degustación de castañas De, de viña da terra Refrescos cos socios E despois como non pode ser De outra maneira pues, Teremos un poquinho de festa Con música Para, bueno, para aqueles que, quedan, que irán quedar un chisquiño máis a desfrutar de bueno, de, de unha festa tradicional que sempre celebramos sí. na Vos, asociación. Se, se, trasládase um, non o día un, senón o día oito. Porque, porque lóxicamente, o día un hai moitas persoas que se eh, van ao cementerio, teñen eh... a celebración de todos os santos, etc. Entón, sí, o día oito, a O día oito, a partir de que hora, máis ou menos? A partir das oito, oito e media. Vale, vale. Boa contra a noiteña. Oh, sí, sí. Muy boa para celebrar. <risas> muy boa para celebrar. E ao mesmo tempo de gustar, non? Bueno, Acompañado... Exacto. O, o millor hasta que se acompanha con bobiño e todo. Exacto. O que decíamos, é moi tarde e moi cedo. Que nos deixen para ir a digestión antes de ir a casa. Exactamente. No sé a que... <risas> exacto, exacto, exacto. <risas> muy bien, muy bien. Bueno, pues día oito, eh, quedan convidados todos os nosos escoitantes, a, a, a, a, a, a, a socios e simpatizantes para chegarse a non a Federico Soler, sinón a a O, o Carrega Raf, exactamente local... Carrega número 9, é máis ou menos a mesma altura do que sería o, o, o local centro... do... de Federico Soler, exacto, contraxiu dúas calleñas, O local social que, que, que se sabe, sí. además de Liol, hai un un dun can. Nada, eh? unha patada, así, así. Elía Eva con... Garraf, o Garraf, exactamente, Garraf número 9. Vale. Y eh, dinos ¿qué qué, qué qué tal de qué, cómo fue esa celebración Hospitalet. Bueno, pues la verdad que fue una celebración chea de, de... de, de imprevistos, pobres nosotros los amigos sí. de Hospitalet, tocó lluvia, es mm. que eso no estamos libre nadie. Claro, Hablábamos eh... en, en corrillos, decíamos, "Ay, qué mala suerte, ay, mira sí. que eh sabe mal aquí, pero bueno. Esto pasó unos a todos, eh, eh, pienso que no seguirá eh, pasando. Altibaisos, bueno, que, puede, que... que suelen ocurrir en, en celebraciones así, mm -hmm. de, tipo, claro, sí. no. pero bueno, la verdad que fueron dos noites estupendas, eh, hubo tres grupos, tocaron tres grupos, mm. eh, remató a Festa con Alana, Uh -huh. Que, buena a verdad que é un trío musical sí. de rapaces e, e, bueno, fa un traballo increíble Mesturan o que a nosa música máis de raíz con, con un chisquiño de techno, con algo de música electrónica É, bueno, unha proposta... A, sí. a, a min encantoume Moita pues, eh, forza enriba do escenario e, eh, eh, bueno, moi bo peche de sexta e, despois, o día seguinte uh -huh. o sábado, tuvemos pola tarde as actuacións, que tamén estuvo eh, pois, pues, bueno, o nosso grupo de, de a nosa banda de gaitas as, as cantareiras, as uh -huh. salieiras, estuve eu tamén, eh, tocando ali estuvo a Irmandade Galega de Rubí e, despois, xa era o, o turno dos anfitríos que tuveron o, o seu espectáculo que están facendo agora de andares, tamén unha proposta Eh, moi emotiva ensinando pois o que era a, a inmigración galega de dos anos 1930, unha cousinha así sí. e, eh, eh, bueno, unha proposta moi emotiva, pero xusto co lleve esa chuvia, claro. que a nos tamén nos choveu, tuvemos que parar, esteis Dixemos, bueno, 10 minutos, a ver cómo avanza sí, sí. Eh, e continuamos E vale. eh, nos podemos continuar, pero les tiberon que que parar Vale, eh, pues, claro. mala, sorte. Tempo, mala sorte O tempo non se pode... Non no, no hai que xe pedir, claro, isto Cando toca, a bien. cada vale. un tepo xabas E nada, e despois, eh, después de xo, inda toco a orquesta Que orquesta sí, como estaba coberta, eh, poderon tocar A orquesta Costa Dorada A verdad mm -hmm. que, bueno, un traballo excelente, era o día que tamén eles remataban a, mm -hmm. a, a, a, o seu tour, digamos, mm -hmm. a temporada. Muy ben. Muy, muy bon espectáculo tamén. E despois d'eso eh, estaba Xuxo Fernández con pan en Front, sí. que tamén é unha proposta moi de folk, moi visual, moi mm -hmm. eh, actual da, da nosa música. Muy ben. Pero, eh, por morda a Xuvia, tamén non poderon tocar. Tuvo ou tuveron problemas técnicos cos amplificadores e así e, e foi, con, bueno non, non puderon subir o escenario bien, pero claro. os máis jaleantes inga quedamos un pouco fora do escenario e o fin animouse Troula. xuxo que, bueno, é un artistazo sí, sí. e inga fixemos un pouquinho de foliada Eh, Coriada Troula, moi ben, moi ben moi sí. bueno, pois, disfrutada moi ben, moi ben, eh. agradecemos moitísimo esta comunicación que é importante para que todos os nosos socios e simpatizantes saiban que, que o día 8 están convidados a participar e, e disfrutar cando menos da convivencia que Castaña saberá sí. para todos Sí, sí, sí, queremos bueno, de todo a ata o día oito entonces Por moita gracias, unha aperta, aperta, aperta niña, Vamos Chao. a poñer música outra vez de, de, de zanfona que se ten aquí preparado O noso técnico e eh, eh, Recibiremos despois A conexión con Con un Luciano, ah, con Luciano. Vamos a la Venga andando que nunca miño te espero con nosotros te no ande por los re pa y su marelo ay le la le la le ay le la le la le ay le la le la le la, la. <todos> galegos novash con Armando Fernández y Julio Cogil